ישעיה, פרק ל. "הוי, בנים סוררים, נאום ה' לעשות עצה ולא מיני, ולנסוך מסכה ולא רוחי, למען שפות חטאת על חתת. ההולכים לרדת מצרים, ופי לא שאלו, לעוז במעוז פרעה, ולחסות בצל מצרים. והיה לכם מעוז פרעה לבושת,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 יישאו על כתף עיירים חייליהם, ועל דבשת גמלים אוצרותם, על עם לא יועילו. ומצרים, הבל וריק יעזורו. לכן קראתי לזאת רהב הם, שבת. עתה בו, חוטבה על לוח איתם ועל ספר חוקה, ותהי ליום אחרון, לעד, עד עולם. כי עם מריהו. בנים כחשים, בנים לא עוו שמוע תורת אדוני. אשר אמרו לרועים לא תראו, ולחוזים לא תחזו לנו נכוחות, דברו לנו חלקות, חזו מטלות. סורו מיני דרך, הטו מיני אורח, השביתו מפנינו את קדוש ישראל. לכן, כה אמר קדוש ישראל, יען מעשכם בדבר הזה.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 כי כה אמר אדוני אלוהים, קדוש ישראל, בשובה ונחת תבשעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם, ולא אביתם. ותאמרו לו, לא, כי על סוס ננוס, על כן תנוסון, ועל קל נרכב, על כן יקלו רודפכם. אלף אחד מפני גערת אחד, מפני גערת חמישה תנוסו.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 נשמת אדוני כנחל גופרית בוערה בה.